Az emberrablás A titokzatossággal csak egy baj van, vonza az embert, mert meg akarjuk fejteni, fel akarjuk pattintani a titkok zárját. Az irodámban a terveimet nézegettem, de valahogy egyik sem tetszett. Két éve mérnökként gyakornokoskodtam, de még sosem volt olyan, hogy ne lett volna valami klassz ötletem. Nem tudom, mi lehet velem a baj. Talán túlságosan is a saját világomba zárkóztam. Ki kellene mozdulnom. Kicsit uncsi lett az életem. Jól jönne egy kis izgalom, hogy kimozdítson a holdpontról. Nem jártam szórakozni, nem voltak barátaim, kivéve talán Hélit, aki a legrosszabb időszakomban is a barátnőm volt. Nem tudom, hogy éltem volna túl a gyerekkorom megpróbáltatásait, ha ő nem lett volna mellettem. A szomszédunkban lakott, így gyakran találkoztunk. Szükségem volt az ő derűs és vidám természetére, hogy ne golyózzak be. Most is folyton jó tanácsokkal látott el. Na persze, ő könnyen beszélt. Ő már kialakította magának a biztos hátteret. De nekem nem volt senkim, Száj mondta bátyámat kivéve. De egy jó ideje már vele is olyan hűvös volt a kapcsolatom. Bár nem értettem miért. Nekem már csak ő maradt, ezért is igyekeztem a közelében maradni a tiltakozása ellenére. Párkapcsolatom nem igen volt. Próbálkoztam egy ideig, de a múltam és a küzdelem a megélhetésért annyira lefoglalt, hogy nem maradt erre időm. És hogy őszinte legyek, az anyám és az apám példája is rányomta a bélyeget, hogy nem akartam senki mellett lehorgonyozni. Most az volt a legfontosabb, hogy az egyetem elvégzése után megalapozzam a helyem a munkában. Szerencsém volt, mert nem csak ösztöndíjas voltam, de egy egyetemi pályázatnak köszönhetően az egyik tervemet meg is valósították. Így könnyen felvettek a legnagyobb volumenű épület tervező céghez. Ez volt a legjobb dolog, ami eddigi életem során történt velem. Az egyetem és a rengeteg munka ellenére, vagy éppen amiatt nagyon magányos voltam. Héni mindig bíztatott. Azt mondta, hogy az én alakommal, hosszú szőke hajammal, tengerkék szememmel minden ujjamra találhatnék férfit. De nem is vonzott ez a gondolat. Az is lehet, hogy pont ez volt a baj. Nem gondoltam, hogy hiányozna, amit ő is minden alkalommal végigcsinált egy-egy kapcsolatban. Emellett tanácstalan is voltam, úgy éreztem, minél több időt el, annál nevetségesebbé válok egy pasi szemében. Fél éve kezdtem el járni Oliverrel, de még mindig nem történt köztünk semmi komoly. Ő ezt túlságosan is erőltette, amitől én még inkább csak hátráltam. Nem éreztem, hogy ez lenne a mindent elsöprő szerelem. Nem tudtam, mi hiányzott, és azt sem, mit is érzek iránta. Az zavart, hogy még csak fizikai vonzalmat sem keltett bennem. Oli szerint én alkalmatlan voltam a szerelemre és az érzelmekre. Valószínűleg igaza van. Pedig milyen jó lenne csak egyszer nem észszel, hanem szívvel élni. Gyakran hangoztatta, hogy az ő türelme is véges. Amikor megismerkedtünk, akkor sem én voltam a kezdeményező fél. A vállalatnak, ahol dolgozott, készítettem terveket, és ő nagyon kedves és érdeklődő volt a munkám iránt. Sok időt töltöttünk a tervek fölött együtt, aztán Randira hívott. Sokáig halogattam, míg végül egyszer csak beadtam a derekam, és igent mondtam. Héli piszkált mindig, hogy vénlány maradok, ha így folytatom. Legalább próbáljam meg. Ezért is kezdtem el találkozgatni vele. Jó képűnek és kedves fiúnak találtam. Gondoltam, a barátnőmnek igaza lehet. Be kell engednem a világot, mert ha kizárom, csendes magányomban találom majd magam 40 évesen, és akkor már késő lesz. Most lettem 22 éves, és nem gondoltam, hogy bármit el kellene kapkodnom. Szerettem a munkám, és annak éltem. Nem voltak nagyra törő álmaim. Szerettem volna egyszer családot, de most a karrier sokkal fontosabbnak tűnt. Nem éreztem, hogy el kellene köteleznem magam bárki mellett. Nem álmodtam a hercegről, fehér lovon sem. Ebben sosem hittem. De a nagy szerelem vagy váratott még magára, vagy számomra nem is létezett. Az is hozzátartozott, hogy a gyerekkorom és a tinédzserkorom sem olyan volt, mint másoknak. Így nem voltak barátaim és udvarlóim. Talán ezért zárkóztam ennyire magamba. Kopogás zavarta meg a gondolataimat. – Szia, Krisztín! Oli megint keresett! – dugta be a fejét az ajtón a kolléganőm. – Köszönöm, majd visszahívom. – Persze, biztos megint szemrehányást akart tenni, hogy késő estig dolgozom. Utálom már, hogy mindig csak magyarázkodom. Elindultam a lift felé, miközben a telefonomon kiválasztottam a számát. Szia, ne haragudj, hogy csak most, de sok volt a munka, mentegetőztem. Persze a régi nóta, mindig a munka. És én, Krisz, én hol vagyok a fontossági sorrendben? A végén kullogok. Esett nekem azonnal. Kérlek, ne haragudj, de gondjaim voltak. Találkozzunk az étteremben, hogy mindent megbeszélhessünk. Döntöttem az ultimátumoddal kapcsolatban is. Hosszú csendált be. Rendben, egy óra múlva találkozunk. Nyomta ki a telefont. Én pánikba estem, mert igazából nem tudtam, mit is mondhatnék neki. Oli már szeretett volna előrelépni a kapcsolatunkban. Vágyik a szexuális együttlétre, de én nem. Héli barátnőm bizonygatja, hogy ez nem szerelem. Ha nem érzek semmit, akkor inkább várjak, de most csapdában éreztem magam. Oli nem szállt le a témáról, prűdnek és szendeszűznek nevezett, elég megalázó módon. Legutóbb ultimátumot adott. Vagy lépünk előre, vagy ő lép le. Beültem az autóba, már éppen indítottam volna, amikor valaki hirtelen a szám elé tartott valami furaszagú anyagot. Halára rémültem. Próbáltam ellenkezni, védekezni, de hamar elkábultam. Minden sötétségbe borult. Elvesztettem az eszméletem. Mikor magamhoz tértem a bódulatból, körülnéztem, de semmi sem volt ismerős. Hol vagyok? Ahogy lassan kinyitottam a szemem, azonnal végigpásztáztam a helységet. Hogy kerültem ide? Egy hatalmas vajszínű takarús ágyon feküdtem. A szoba berendezése pedig olyan fura volt. Olyan, mintha egy kabin. Elfogott a pánik. Mi történt velem? Elraboltak! Engem tényleg elraboltak! Mit akarnak tőlem? Ez valami tévedés lesz! A szévem vadul a torkomban dobogott. Nekem nincs semmi, ha csak nem... Atya ég, nőkereskedők! Indult be a fantáziám. Nem volt időm tovább elmélkedni, mert az ajtó mögő zajokat hallottam, amelyek egyre közeledtek. Engem nem fognak eladni, inkább meghalok! Igyekeztem hallgatózni, de egyik hang sem volt ismerős. Gyorsan körbepillantottam, hogy mivel tudnék védekezni. Volt egy gyertyatartó az ágy melletti komódon. Felkaptam és beálltam vele az ajtó mögé. Ziháltam, hevesen kapkodtam levegő után, mégis azt éreztem, hogy megfulladok. Mikor kinyílt az ajtó, nem gondolkodtam. Azonnal tarkon az első embert, aki belépett, és már szaladtam is volna kifelé, mikor egy másik alak melkasának ütköztem. – Jézusom! – felnéztem rá, és meglepődtem. Az ő meghökkenése is érzékelhető volt, ahogy megfogta a vállamat – a legkékebb szemű férfival álltam szemben, akit valaha láttam. Egy pillanatra lefagytam, majd próbáltam megkerülni, és mikor lefogott, csapkodva védekezni kezdtem. Engedjen el! visítottam. Felkapott, és az ágyig vonszolva rádobott. Elég volt! ordította. Nyugodjon le! Ennek nincs semmi értelme, úgysem juthat ki innen! Fújtatott ő is. Kifárasztotta a velem való küzdelem. Ki a franc maga, és mit akart tőlem? Nekem nincs semmi értékem. Mintha nem is kérdeztem volna semmit, oda a másiknak. Jól vagy? Ez meg mi a fene? Mutogatott felém. Miért nem mondta nekem senki, hogy Krisz egy lány? Miért nem mondta az a barom? Kelt ki magából. Én akartam szólni, főnök, de addigra már benyitottál. Dörzsölgette a tarkóját, akit az előbb leütöttem. A francba! Hahó, nem zavarok? Én is itt vagyok. Kérdeztem az előbb valamit. Ki a fene maga, és mit akar tőlem? Hisztérikusan kiabáltam. Mindkettő rám nézett. Na jól kicseszett velem ez a disznó. Nem mondta, hogy a testvére egy nő. Én megviseljem el hetekig a hisztízését. Csóválta meg a fejét a kék szemű pasas. A testvére kinek? Nem szoktam hisztízni. Bocsássa meg nekem, hogy felmerem magam zaklatni azon, hogy akaratom ellenére elhoznak. Üvöltöttem a képébe. Simon Stuart húga, ha nem tévedek. Ezek szerint maga Chris Stuart. Simon. Jól mondja. Krisztin Stuart vagyok, de én még mindig nem tudom, ki a fe maga és mit keresek én itt. Lassan szótagolva beszéltem és körbe mutattam. Hát ha csak gyenge elméjű vagy süket szegény, hogy nem válaszolt a kérdésemre. Mik van ennek Simonhoz? Folytattam zihálva. Nos, Krisztin, a bátya volt szíves magát. Hogy is fejezzem ki magam, hogy ne sértődjön meg? Letét helyezni nálam, amíg lebonyolítunk egy kis üzletet. Addig az én vendégszeretetemet fogja élvezni. A maga bátya sajnos nem szava hihető ember, így biztosítékot kértem, ő pedig magát adta. Hangja kisé ironikus volt. Ez csak valami rossz vicc lehet. Vendégszeretetét? Ezt nem mondja komolyan! Simon soha nem tenne velem ilyet! Azonnal engedjenek el! Felugrottam az ágyról, és ki akartam futni, de elkapta a derekam, és visszarántott, mire elkezdtem ütni, verni a melkasát. Itt marad! Lökött vissza az ágyra, és figyelmeztetően intett felém. Meg sem mertem moccanni. Én nem érek magának semmit! Engedjen el! Összeszorult a torkom. Kezdtem felfogni, hogy ez tényleg a valóság. Fogságba estem. Hát, ami azt illeti jelenleg maga a garanciám, hogy a bátya ne csináljon ostobaságot. Nem tehetem. Tárta szét ártatlanul a kezeit. Éreztem, hogy guntűz belőlem. Maga a sötét lelkű, megátalkodott gazember, Azonnal engedjen el, mert nem állok jót magamért! Fenyegetőztem magamból kikelve, bár sejtettem, nem sok értelme van. Most halára rémültem? Kapott a szívéhez egy grimasz kíséretében. Jobb, ha berendezkedik nálunk, mert egy ideig itt marad. A testvére legutóbb átvert engem, Örülhet, hogy egyáltalán kap még egy esélyt. Farkas szemet néztünk. Most, hogy jobban megnéztem, elég jóképűnek találtam ezt a fickót. Pimaszul helyes arca, világos barna, szín szőke haja, élénkék, ellenállhatatlanul vonzó szeme megszédített. Sportos testalkatú, igazi férfi volt. Ilyeneket én csak a tévében meg a magazinokban láttam eddig. Fölényes magabiztossága miatt úgy sejtettem, hogy tisztában is volt az adottságaival. Igyekeztem megnyugodni, megtalálni önmagam, hogy összeszedjem a gondolataimat. Pár pillanatig csak néztük egymást, majd higgadtabban megszólalt. Higgyel, el, tudom, hogy ez most magának mennyire kellemetlen lehet, de nem akarom magát bántani. Kellemetlen? A szeme őszinteséget tükrözött. Akkor akár már most el is engedhet, mert én önszántamból biztos, hogy nem maradok itt. Szűrtem ki a fogaim közt. Azt majd meglátjuk, húzta ki magát. Csak hogy tisztállásson, röviden vázolom a helyzetét. A bátyja egy megbízhatatlan alak, hajlamos mások tulajdonát sajátjaként kezelni. Mielőtt neki végleg befellegzett volna, kapott még egy esélyt, hogy jóvá tegye a hibáját. De nem vagyok olyan naív, hogy csak úgy elhiggyem, nem próbál meg újra átverni. Ezért van most maga itt biztosítékként. Ha a mi közös üzletünk sikeresen lezárul, maga sértetlenül távozik innen és ha nem, furtam a tekintetem mélyen az övébe. Azt inkább ne akarja megtudni. Nem hinném, hogy a bátya hagyná, hogy baja essen. Legalábbis bízzunk benne. Amire csak szüksége lehet a rendelkezésére, bocsátom. Csak jelezze a személyzetnek, ha kérése van. A jakton szabadon járhat kell, hát, hogy ne érezze magát börtönben, de a hajót nem hagyhatja el. Világos voltam? Mint a nap. Maga egy bűnöző, és az én testvéremből is azt csinált, ha jól értem. Vetettem felé gyilkos pillantásokat. Nem kellett belőle bűnözőt csinálom, már elég régen az, ezt elhiheti nekem. Nem kell őt féltenie. Egy óra múlva a fedélzete ebédelek, ha van kedve, tartson velem, és felhívjuk simon Ha nem jön, akkor lehozzák az ebédjét. Addig is merengjen a hallottakon. Megfordult és elhagyta a helyiséget. Merengek? Jó humora van. Elraboltak, ezen nincs mit gondolkodni. Hogy a fenébe fogok én ebből kimászni? Egy órával később is még felalájárkáltam a kijelölt kabinomban. A titokzatos idegen azt mondta, hajón vagyunk. De milyen hajón, és hová megyünk? Jézus, ugye nem csempésznek ki az országból? És ha igen, hová visznek? Egyre több zavaros kérdés kavargott a fejemben. Tudtam, a kérdéseimre csak úgy kaphatok választ, ha felmegyek és szembenézek ezzel a sötét alakkal. Emellett fel kellett térképeznem a helyet. Tudni akartam, hol vagyok, és hogyan juthatok ki innen. Amikor összeszedtem a bátorságom, és kellőképpen felvérteztem magam, felmentem a fedélzetre. A kékszemű pasas ott ült a terített asztalnál, is újságot olvasott. Nem nézett fel, még akkor sem, amikor odaértem hozzá. Leültem éppen vele szemben. Oké, okay. nem láthatja rajtam, hogy félek. Magabiztosnak kell mutatkoznom. Legalább a nevét megtudhatnám, ha már arra vagyok kényszerítve, hogy magával ebédeljek? Próbáltam ellenséges hangot megütni. Nem hinném, hogy ez olyan fontos lenne, hogy ki vagyok. Felelte teljes közönnyel, miközben továbbra sem nézett rám. Látszólag jobban lekötötték a hírek. Nem csak bűnöző, de bunkó is, király. Akkor szólíthatom Mr. Faragatlannak talán? Felemelte a tekintetét, rám nézett, de nem tudtam kitalálni, mit gondol, mert igazi póker arca volt. Andrew! Andrew Dark! szólalt meg. Ha nem haragszik, nem mondom, hogy örülök, hogy megismertem Andrew. Igyekeztem a legtöbb gondvinni a hangomba, de nem reagált. Közben kihozták az ebédem és elém tették. Akkor pukkadjon meg! Amúgy sem kívánok vele barátságot kötni. Elkezdtem menni az ételt, miközben körbe tekintettem. Láttam, hogy egy hatalmas jakton vagyunk. Nagyobb, mint gondoltam. Óriási! Pff, gazdag gengszterek! De mi köze lehet ezekhez Szájmonnak? Szerencsére azonban nem hagytuk el a partot, a kikötőben álltunk. És mivel verte át magát a bátyám? Láttam, hogy még mindig az újságot bámulja és nem akart társalogni. Ugyan már, ha belerángattak ebbe jogon van tudni, kötöttem az ebe a Magyarázatokat akartam kapni. Minél kevesebbet tud, annál jobb magának, higgy el, de továbbra sem pillantott fel. Mit szállított magának? Biztos nem virágokat. Kábítószert? Fegyvert? Nem falasztam. Nem csak szép, de okos is. Csak túlságosan sokat beszél. Egyen inkább. Bökött a tányéron felé. Mibe keveredett, Simon? Hangom ingerültebb lett. Majd ő beavatja, ha akarja. Hamarosan felhívjuk. Lapozott egyet az újságban. Kötélből voltak az idegei, de az enyémek annál kevésbé. Jogom van tudni, ha ezen a roha tetves hajón kell egy beképzelt, önelégült gazdag seggfejjel ebédelnem minden akaratom ellenére! Kihozott a sodromból, hogy ilyen higgadt, és nem akart rólam tudomást venni. Ezek közül melyiket szánt a sértésnek? Vigyorgott. Tisztázzunk valamit, Miss Stuart. Az itt tartózkodása lehet egy kellemes nyaralás, vagy lehet pokolbéli rémálom is. Maga dönti el, melyiket választja. Ha jó kisnány lesz, én is jó fiú leszek. Ellenkező esetben szünnetet tartott, és fenyegetően rám nézett. Inkább ne akarja tudni. Suttogta közelebb hajolva, és éreztem, hogy meg akar félemlíteni. Engem nem megijeszteni. Hallottam már a fajtájáról, valószínű sem úszom megélve. Ezek nem szeretnek tanúkat hagyni. Ha meg kell hallnom, legalább tudjam miért. Teljes erőből váratlanul az asztalra csaptam. Egyébként is gyűlöltem, ha sarokba szorítanak. Ezt az anyám csinálta velem. Megfogadtam többé senkinek nem engedem a lelki terrort. Láttam az arcán, hogy meghökkent a kitörésemen. Ha azt hiszi, hogy nyugodtan tűröm ezt, és beveszi a gyomrom, hogy maguk a mocskos kis üzletelésükbe engem használnak fel, nagyon téved! Én nem vagyok egy tárgy, amit letétbe helyezhetnek, ha úgy tartja kedvük! Miss Stewart, határozottan állítom, nem került el a figyelmem, hogy maga nem egy tárgy. De ki kell ábrándítsam. Nem én kértem magát zálokként. Más se hiányzott nekem, mint egy ostoba liba gágogását hallgatni egész nap. Olyan hidegen közölte ez, hogy elveszítettem a fejem, és megpofosztam. Már abban a pillanatban bántam, ahogy csattant a kezem az arcán. Passzus! A szám elé kaptam a kezem. Közelebb hajolt, és higgadtan csak annyit mondott. Ezt most elnézem magának, mert feldúlt és zaklatott. De még egy ilyen is esküszöm. kiporolom magát, mint valami hisztis gyereket. Értve vagyok. Felugrottam, és visszarohantam a kabinomba. Dühös voltam, és úgy éreztem, felrobbanok. Mit képzel ez az alak magáról? Elhatároztam, nem fogom hagyni, hogy sarokba szorítson. Meg fogja ő még bánni, hogy erre az elátkozott bárkára hozott. Nem fogom megkönnyíteni a dolgát.